Ганна, вересень 1945. У день її приїзду стовпчик термометра піднявся до 90 градусів. Нью-Йорк буквально димився, наче розлючений бетонний звір, застигнутий зненацька не по сезону сильною спекою. Але ні на спеку, ні на засмічену площу, що називається Таймс-сквер, Ганна просто не звернула уваги. Вона все одно вважала Нью-Йорк найчудовішим містом у світі. Дівчина в бюро по найму з усмішкою сказала їй, «Ну, у тебе все буде окей, нехай ти і без стажу. Усі добрі секретарки зараз працюють по лінії військових постачань. Платять там, що треба». Тільки скажу тобі, подругу, що з такими зовнішніми даними, як у тебе, я б попрямувала до Джона Пауерса чи Коновера. А хто це? – запитала Ганна. У них найвідоміші будинки моделей у Нью-Йорку. Ось де я з радістю попрацювала б, та тільки ростом не вийшла і недостатньо худа. А ти – саме те, що потрібно». «Думаю, мені краще попрацювати в якійсь конторі», – сказала Ганна. «Окей, але ти, на мою думку, не в своєму розумі». Вона простягла Ганні кілька листків. «Ось, це все добрі напрямки, але спочатку звернися до Генрі Белламі. Це великий театральний адвокат. Його секретарка щойно вийшла заміж за Джона Велша». Бачачи, що Ганна ніяк не реагує, дівчина продовжила. «Тільки не кажи мені, ніби ніколи не чула про Джона Уелша. Він уже отримав трьох Оскарів, і я зараз прочитала, що він збирається знову запросити Гарбо на головну роль у своєму фільмі». Анна з усмішкою запевнила дівчину, що ніколи не забуде, хто такий Джон Уелш. — Тепер у тебе є уявлення про стан справ і про те, з якими людьми тобі доведеться познайомитися, — продовжувала дівчина. — Беламі та Беллоус — контора, що треба. Ведуть справи із найбільшими клієнтами. — А мирне, дівчині, що вискочила за Джона Велша, до тебе ой, як далеко. Е... Тож ти миттєво відхопиш собі те, що потрібно. А що потрібно? Хлопця? Чи навіть чоловіка?» Дівчина знову глянула на заяву Ганни. «Слухай, звідки ти пишеш, приїхала?» «Адже це в Америці, так?» Анна посміхнулася. «З Лоренсвілла. Це біля самого мису. Приблизно в годині їзди електричкою від Бостона». І якби мені треба було заміж, то я могла б там залишитися. У Лоренсвілі всі виходять заміж відразу після школи. Але мені хотілося б спочатку попрацювати небагато. І ти поїхала з такого міста? А тут кожна шукає собі чоловіка. І я навіть. Може, ти направила б мене до цього Лоренсвіла з рекомендаційним листом? Ти хочеш сказати... «Що вийшла б заміж за будь-кого?» здивувалася Ганна. «Ні, не за будь-кого. Тільки за того, хто зміг би купити мені розкішне боброве манто, найняти прибиральницю, що приходить додому, і дозволив би мені спати до 12-ї години щодня. А мої знайомі хлопці хочуть, щоб я не тільки продовжувала працювати тут», але ще виглядала б у них ліжі, як Керос Лендіс. І на додачу готувала б їм вишукані страви. Анна розсміялася, а дівчина додала. Гаразд, сама все побачиш. Ось почекай, втріскаєшся в якогось тутишнього Ромео. Можу посперечатися, що одразу рванеш, що сили на найшвидший поїзд до свого лоренцвіла, А дорогою туди не забудь заскочити сюди. І прихопити з собою мене. Ні, в Лоренцвілі вона не повернеться ніколи. З Лоренцвіла вона не просто поїхала, вона втекла звідти, щоб не виходити заміж за якогось типово лоренцвільського правильного молодого чоловіка, втекла від правильного і впорядкованого лоренцвільського життя, того самого впорядкованого життя, яке прожила її мати і мати її матері. В одному й тому ж манірному будинку, в якому добропорядні сімейства Нової Англії жили з покоління в покоління, і де мешканців душила гнітюча, впорядкована атмосфера емоцій, що заганяються вглиб, душевних поривів, що пригнічуються, завжди надійно приховуються і заховані заброньованою плитою на скрипу. Ганна, справжня леді ніколи не сміється голосно. Ганно, леді ніколи не плаче за всіх. Але ж я не при всіх, а плачу тобі, мамо, тут, на кухні. Але, леді, лє сльози тільки на одинці, сама з собою. Ти вже не дитина, Ганно, тобі 12 років, і з нами в кухні сидить тітка Емі, а тепер йди до себе в кімнату. І якимось чином життя в Лоренсвіллі змусило її вступити в Редкліф. Адже там були дівчата, які і сміялися, і лили сльози, і пліткували, і відчайдушно куштували все як піднесене, так і незинне, що власне і становить наше життя. Однак вони ніколи не запрошували її у своє коло, наче на ній висів величезний плакат не наближатися – холодна та замкнута представниця Нової Англії. Ганна все більше й більше йшла у світ книжок, виявляючи про те, що дійсність, що її оточує, відображається в них. Фактично, автор кожної книги, яку вона брала в руки, залишав своє рідне місто. Хемінгуей жив то в Європі, то на Кубі, то на Біміні. Бідолашний втрачений талановитий Фіджералд теж жив за кордоном, і навіть червоний, грузний синклер Люїс відчув не одне чудове захоплення і зустрів своє кохання в Європі. Тікати з Лоренсвілла, просто бігти і все. Це рішення вона ухвалила на останньому курсі коледжу та оголосила про нього матері та тітці Еммі на великодніх канікулах. «Мамо, тітка Емі, після закінчення коледжу я їду до Нью-Йорка. Для канікул це жахливе місце. Я маю намір там жити. Ти обговорила це з Віллі Хендерсон? Ні. А навіщо? Але ж ви дружили з 16 років, і всі природно вважають, що ви ось саме. У Лоренсвілі все і про всіх завжди щось вважають». Ганно, ти кажеш на підвищених тонах, спокійно зауважила мати. Віллі Хендерсон славний хлопець. Я навчалася у школі з його батьками. Але я не люблю його, мамо, а чоловіків нема чого любити, це подала голос сітка Емі. Але хіба ти не любила тата, мамо? У її вустах це прозвучало не як питання, а як звинувачення. «Ну, звичайно ж, я любила його!» У голосі матері почулися піднесені ноти. Але тітка Емі має на увазі, що... Ну, чоловіки влаштовані інакше. І поведінка, і перебіг до інші, ніж у жінок. Взяти, наприклад, твого батька. Зрозуміти його було дуже важко. Це був імпульсивний, ручкий чоловік. Він був не проти випити. Одружись, він не зі мною, а з іншою. Він міг би погано закінчити. Я жодного разу не бачила, як він п'є, стала Ганна на захист батька. Зрозуміло, не бачила. Адже був сухий закон, я не тримала у хаті ні краплі спиртного. Я відучила його від цієї звички, перш ніж він встиг стати її рабом. А спочатку в нього була маса поганих манер, ти ж знаєш, його бабуся була француженкою. «У кого вжила хлатинська кров, ті завжди трохи божевільні», – підтакнула тітка Емі. Тато зовсім не був божевільним. Ганна раптом пошкодувала, що не знала свого батька краще. Здавалося, що це сталося так давно. До дня, коли він раптом похитнувся тут, на кухні. Їй було тоді... 12 років. Не, сказав, не сказавши жодного слова, він тихо осів на підлогу і так само тихо помер, перш ніж встиг приїхати лікар. «Ти маєш рацію, Ганно. Твій батько аж ніяк не був божевільним. Для чоловіка він був цілком пристойною людиною. Не забувай, Емі, дівоче прізвище його матері було «Бенністер». Еллі Бенністер свого часу навчалася у школі з моєю мамою. «Але, мамо, хіба ти ніколи по-справжньому не любила тата? І я хочу сказати, що коли чоловік, якого любиш, обіймає і цілує тебе, це має бути чудово. Хіба ні? Хіба з татом тобі ніколи не було чудово?» «Ганно, та як ти смієш ставити такі запитання своїй матері?» – вигукнула тітка Емі. «На жаль, чоловік після одруження не обмежується поцілунками», – сухо промовила мати і обережно поцікавилася. «А ти вже цілувалася з Віллі Хендерсоном?» – Ганна скривилася. «Так, кілька разів. І тобі подобалося?» – запитала мати. «Ні крапельки. Губи у нього якісь в'ялі, липкі і запах з рота неприємний». «А більше ні з ким не цілувалася?» – Ганна зназала плечима. «Ну, кілька років тому, коли ми з Віллі тільки почали зустрічатися, на вечірках ми грали у пляшечку, я перецілувалася, напевно, з більшістю хлопців нашого міста. І, наскільки пам'ятаю, кожен наступний поцілунок був ще огидніший за попередній», – вона посміхнулася. Я думаю, на весь наш Лоренцвілл не знайдеться жодного хлопця, який умів би класно цілуватися. До матері повернувся гарний настрій. «Ти справжня леді, Ганно, ось чому тобі не подобається цілуватися. Справжняй леді не може це подобатися». «Ах, мамо, я ще сама не знаю, що мені подобається і що я собою уявляю». Тому мені й хочеться поїхати до Нью-Йорка. Ганно, у тебе є п'ять тисяч доларів. Батько залишив їх спеціально для тебе, щоб ти витратила їх на свій розсуд. Після моєї смерті тобі залишиться набагато більше. Ми не багаті, принаймні не настільки багаті, як Хендерсони, але ми досить забезпечені, і наша сім'я посідає помітне становище у тутешньому суспільстві. Мені хотілося б, Щоби ти повернулася сюди і жила в цьому будинку. Тут народилася моя мати. Звичайно, цілком можливо, що Віллі Хендерсон захоче прибудувати до будинку ще одне крило. Землі у нас цілком достатньо. Але принаймні це все одно буде наш будинок. Але ж я не люблю Віллі Хендерсона, мамо. Кохання взагалі не існує у тому сенсі, який ти вкладаєш у це поняття. Таке кохання можна зустріти тільки в дешевих фільмах і в книгах. Кохання – це товариські стосунки, спільні інтереси, друзі. Говорячи кохання, люди часто мають на увазі перш за все секс. Але дозволь помітити тобі, моя юна леді, таке кохання, якщо навіть воно і існує, Дуже швидко згасає після весілля, або коли дівчина дізнається, що це таке насправді. «Однак у Нью-Йорк ти з'їзди. Я не хочу тобі заважати. Я впевнена, що Віллі чекатиме на тебе. Але пам'ятай мої слова, Ганно. Через тиждень-другий ти примчишся звідти додому і будеш тільки рада, що втекла з цього брудного міста. Він справді виявився брудним, а до того ж розпеченим від спеки та наповненим людськими натовпами. Солдати і моряки фланували бродвеєм і в їхніх жадібних гарячкових поглядах прозирала святкова безтурботність і гарячкова радісне збудження. Адже війна щойно закінчилася. І незважаючи на бруд, вологу, липку спеку та незнайоме місто, Ганні передалося це збудження, і вона відчула повноту та биття життя. У порівнянні з засміченими тротуарами Нью-Йорка, що розтріскалися, дерева і чисте повітря нової Англії здавалися холодними і неживими. Неголений господар зняв з вікна табличку «Кімната, здається, в оренду» і взяв з Ганни плату за тиждень наперед. Він був схожий на містера Кінгстона – Лоренцвільського листоношу, тільки усмішка в нього була теплішою. Кімнатенка так собі, визнав він. Зате стелі високі, та багато повітря. І я завжди поруч, на той випадок, якщо знадобиться щось полагодити чи налагодити. Вона відчула, що йому подобається, а він, у свою чергу, сподобався їй. У Нью-Йорку про людину судять з його зовнішності, наче всі навколо народилися тільки вчора, а минулі заслуги не йдуть, і їх не потрібно ні визнавати, ні приховувати. І ось тепер, стоячи перед повстими скляними дверима зі значним великим написом Беламі і Белоуз, вона плекала надію, що так само про неї судитиме і Генрі Белламі. Генрі Беламі не вірив своїм очам. Неймовірно, що така дівчина дійсно стоїть перед ним. Одна з найкрасивіших дівчат, яких він колись зустрічав. А красунь у своєму житті він побачив чимало. Замість типової модної дівчини зухвало збитою зачіскою помпадур і в туфлях на платформі, перед ним стояла дівчина з довгим волоссям, що вільно спадає на плечі, того ненав'язливо світлого відтінку, який робив її природною блондинкою. Але по-справжньому його виводили із рівноваги її очі. Вони були справді блакитними. Небесно-блакитними, але холодними. «Навіщо вам потрібна ця робота, міс Велс?» Він чомусь нервував. «Чорт забирай, це цікаво». І хоча одягнена вона була в просту темну сукню без натяку на прикраси, якщо не брати до уваги витончених годинників на руці, її вигляд виразно говорив, що жодної роботи вона не потребує. «Я хочу жити в Нью-Йорку, містер Ебеламі. Ось так. Що ж, відповідь пряма. Але чому в нього таке почуття, ніби він сує носа не в свої справи? Адже ставити запитання – його обов'язок». І якщо він поводитиметься знатно, просто, вона ще може і не піде до нього працювати. Але це вже теж ідіотизм. Адже вона сидить перед ним, чи так? Вона не просто забігла сюди на чашку чаю. Тоді чому ж він почувається так, ніби це він прийшов найматися і намагається справити на неї сприятливе враження? Він глянув на заповнений бланк, виданий їй у бюро по найму. Ого, 20 років, і вже ступінь бакалавра з англійської мови та літератури. Редкліф. Але без сажу канцелярської роботи. Ну, скажіть на милість, що вам тут робити з такою мудрою освітою? Воно що, допоможе мені тримати в руках якусь тервозу на кшалт Елен Лоусон? Чи змусити такого запійного п'яноцю, як Боб Вульф, представляти щотижневий сценарій на радіо вчасно? чи переконати якогось гоміка-співака прощатися з послугами фірми Джонсона Гарріса і надати мені вести його справи? «Я маю робити все це?» – запитала Ганна. «Ні, це я маю робити, а ви повинні мені допомагати». «Але я думала, ви адвокат». Побачивши, що вона бере з колін свої рукавички, він оголив зуби в одній зі своїх завчених, трохи втомлених посмішок. «Я театральний адвокат. У цьому вся різниця. Складаю для своїх клієнтів контракти, в яких немає жодної лазівки, а якщо і є, то тільки такі, які їм вигідні». Займаюся також їхніми податками, допомагаю вигідно вкладати гроші, витягую їх з усіляких неприємностей. Посередньою в їхніх шлюбних справах стежу, щоб не перетиналися шляхи їхніх дружин та коханок, буваю хрещеним батьком їхніх дітей та нянькою для них самих, особливо коли вони готують нове шоу. Але я вважала, що в артистів та письменників є свої менеджери та адміністратори, Є. Від нього не ховалася, що вона знову поклала рукавички на коліна. Але крупняки, з якими я маю справу, потребують і моїх порад. Адміністратор, наприклад, природньо підштовхує їх до роботи, яка оплачується якнайкраще. Він зацікавлений у своїх 10%. Але я вираховую, яка робота для них найбільш вигідна. Коротше кажучи, Театральний адвокат має одночасно бути і адміністратором, і рідною матір'ю, і Богом. А вам, якщо будете прийняті на це місце, доведеться стати їх святою покровителькою. Анна посміхнулася. Чому б театральним адвокатам не замінити всіх адміністраторів? Вони б так і зробили, якби були достатньо відданими своєму ремеслу шмаками на зразок мене. Він відразу одужав. Вибачте за такі вирази. Коли захоплюєшся, не помічаєш, що з язика зривається. «Які вирази?» «Шмаками?» Вона з цікавістю повторила це слово. В її устах воно прозвучало настільки вульгарно, що він розреготався. «Це єврейське слівце, і якби його перекласти буквально, ви б залилися фарбою звентеження але на сучасному жаргоні воно означає просто дурень. Хай тільки вас не вводить в оману ця яскрава наклейка з помітним написом Баламі чи моя пісна фізіономія Святоші. Справжнє моє прізвище – Бірнбаум. У молодості під час літніх курортних сезонів я завідував розважальною частиною на круїзах, а в газеті я мав постійну рубрику про відпочинок на теплоходах. Редактору ж не подобалося, що ця рубрика називалася на теплоході з Бернбаубом, та й хтось запропонував мені псевдонім Беламі. У цих круїзах я зустрічався з багатьма важливими особами. Першим моїм клієнтом став один співак, який обслуговував туристичний рейс безліч людей, і я став відомий під прізвищем Беламі. Ось я й залишив його. «Але я не допускаю, щоб люди забували, що за Беламі завжди стоїть Бірнбаум», – він усміхнувся. «Ось тепер перед вами повна картина. Ну як думаєте, впораєтеся?» Цього разу її посмішка була щирою. «Хотілося б спробувати. Я цілком пристойно друкую, а ось у стенографії не сильна. він відмахнувся. У мене є дві дівчини, які могли б виграти змагання зі істинографії. Мені потрібна дівчина, яка могла б стати більшою, ніж просто секретар. Посмішка зійшла з її обличчя. Боюся, що не зовсім розумію, про що йдеться. Чорт забирай, він зовсім не мав на увазі нічого такого. Погасивши сигарету в попільничці, він одразу закурив ще одну. Боже, до чого прямо вона сидить? Несвідомо, він теж випростався у своєму кріслі. Послухайте, міс Велс, бути більше, ніж секретаркою, означає, що працювати доведеться не як завжди з 9 до 5. Можуть бути дні, коли можна з'являтися в контору до 12 години. Якщо доведеться працювати пізно ввечері, то наступного дня можна взагалі не приходити. Але з іншого боку, у критичних ситуаціях я хотів би, щоб ви сиділи на своєму робочому місці ще до відкриття нашої контори, навіть якщо перед цим ви працювали до четвертої ранку. До речі, ви самі захочете бути тут. Іншими словами, графік свій ви складаєте самі, але іноді вечорами ви теж повинні виходити. Він витримав невелику паузу, але Ганна ніяк не прореагувала на сказане. Скажімо, я обідаю у клубі 21 зі своїм передбачуваним клієнтом. Якщо обід я організував усе і провів розмову належним чином, можна сміливо битися об заклад, що він підпише угоду зі мною. Але мені доведеться пристойно накачатись разом із ним, вислуховуючи при цьому скарги на його нинішнього менеджера. «Природно, як клястимусь і бажитимусь, що нічого подібного ні за що не допущу. Чому тільки я не наобіцяю йому?» «Місяць з неба, на якому буде вигравірована його ім'я. Ну і, ясна річ, я не зможу виконати все, що пообіцяв. Цього ніхто не зможе». Але я неодмінно докладу всіх зусиль, щоб уникнути помилок його попереднього менеджера або адміністратора і виконати ті обіцянки, які можна здійснити. Ось тільки вранці я не згадаю жодного слівця. І ось тут-то в гру вступаєш ти. Похмілля у тебе не буде, оскільки весь цей чудовий вечір ти просидиш, потягуючи одну єдину чарочку хереса і запам'ятаєш усе, що я наговорив». Наступного дня ти приносиш мені список усіх моїх обіцянок, і коли моя голова проясниться, я детально вивчатиму їх. Анна посміхнулася. «Значить, я накшталт одухотвореного диктофона? Саме, упораєшся, як ти думаєш?» «Ну, пам'ять у мене чудова, а Херес я терпіти не можу». Цього разу розрихаталися вони обоє. «Окей, Ганно, хочеш розпочати з завтрашнього дня?» Вона кивнула головою. «Я маю працювати ще із містером Белоузом?» Він дивився в порожнечу і тихо відповів. «Ніякого містера Белоуза немає. Точніше, є Джордж, його племінник. Але Джордж не той Белоуз, який згадується у назві фірми «Белами» та Белоуз. То був дядько Джорджа – Джим Белоуз». Я виплатив Джимові його частку в нашій фірмі, перш ніж він пішов на фронт. Я намагався, було його відмовити. Але куди там він поїхав до Вашингтона? Там йому повісили офіцерські погони і відправили у флот. Генрі зітхнув. Війна – заняття для молодих. А Джиму Белоузу було 53. Занадто багато для того, щоб воювати. І замало, щоб вмирати». Він загинув у Європі чи на Тихому океані. Помер від інфаркту в підводному човні. Дурень чортів. Грубість, що прозвучала в його голосі, лише підкреслила прихильність, прихіль... яку він відчував до покійного. Потім настрій Генрі різко змінився, і він тепло посміхнувся. «Окей, Ганно, мабуть, ми з тобою досить розповіли один одному про себе». «Для початку я платитиму тобі 75 доларів на тиждень. Як? Влаштує це тебе?» Це було більше, ніж вона очікувала. За кімнату вона платила 18 доларів, за харчування – близько 15. Вона відповіла, що її сума цілком влаштовує.